Гридні налякано підіймали голову на кожен скрик, перезирались Перезиралися, щулились, аж їм вуха поламані від стовбурчення, до черепів притискалися. Оно, як кричить, тварь хічне. І Кирюха раптом збагнув собі, що вони не чують, не дочувають у крику рептилії того, що чує він, визначив він це подумки, нічим з догадки своєї не виказуючи. Князь Сидів віддалік. Двоє гриднів-охоронців розпалили для володаря багаття. Кирюха підбіг і коротко, але гостро віддав розпорядження затулити багаття від ріки Кодрою. Гридні здивувались, та наказ цей виконали. І тільки снопики іскор, що зрідка здіймались у затягнутих хмарами перед осіння небо, означували місце знаходження володаря, і його вже Нечисленної дружини. Здається, я знаю, чого ти хочеш, промовив Кирюха тихо в бік ріки, неначе у відповідь йому з за Трухан Айленда долинув зойк, сповнений такої непотамованої пристрасті, що навіть гридні тупо й здивовано між собою перезирнулися. Компресора, якого притягли кіньми, поставили біля підніжя пагорба а великого прилада з розтрубом, Кирюха двом гридням доручив занести всередину Баби і підняти якомога вище. Всередині у металевій жінці виявилось ціле плете восходів, переходів, хоча й похилених та погнутих після спалаху, але все ще придатних, щоб по них пересуватися. Металеві драбини вели угору, до голови Баба родини, де на рівні щелинок очей, Виявився й перекошений оглядовий майданчик. У темряві з нього мало що можна було роздивитися, окрім мерехтіння водної течії за те, як надійде ранок. Гридні хекаючи виперли такі ревуна аж на самий цей майданчик. У цей час Кирюха ходив довкола курток шкіряних, щільно одна до одної вкладених, і ножем своїм гострим мисливським робив де надрізи. Двоє гринів, найбільш метикуватих і тямущих, у цей самий час рачкували по куртках, обережно їх скочем, липучим, склеюючи і притискаючи. Потім краї завернули, і почало творіння дивне кирюхи на якоїсь форми набувати, продовгуватої такої форми, звуженої до кінця, ніби змія чи ящерка велетенська. Ящерка? Князь підвівся від багаття, підійшов у темряві до шкір, придивився. «Ти шо, Кирюшо, ще одну ящерицю робиш? Іскусственну? А зачем?» «Гавренці поясню князю. Почекай, вже недовго лишилося». «Та мені то не важно. Нам би лише Годзілу я ту прокляту, що покарати. А як ти то зділаєш, мені вже й не інтересно. Мені вже нічого не інтересно». Кирюха пустив останній князьові слова повзвуха, бо саме заходився зашивати черево свого творіння грубою цупкою ниткою, лишаючи посередині отвора. Чималого в перетині. Високий гридень міг у нього пройти, не нагинаючись. Так і вийшло. Одного з тямущих послали всередину, де він майже на згідно із вказівками із зовні. Заліплював, проклеював усі шви ще одним шаром скотчу липучого. За години півтори до світанку працю було завершено. Ревисько очамемрі з ріки теж тим часом ніби трохи вщухло. Мабуть, тварюка врешті заснула десь на піску одного з островів. Між хвилястими хмарами на небі пробувалось кілька найяскравіших зірок. Під горою загоркотів затарахтів компресор. І від шлангів, застромлених у черево, туша почала роздиматися, неначе дихати, вдихати й видихати, нерівномірно, часом спазматично опадаючи. Боки кругліли, хвіст робився все пружнішим, наливаючись, наповнюючись теплим повітрям, наче справжньою силою. Голова теж витягалась, округлювалась, набувала об'ємності. Кілька гриднів з князем на чолі. Підіймались всередині бабородини, тягнучи на плечах по міцної, мутузки кожен. Змайструвавши.